Zumalakarregi Museoa Girratia Radio Museo Zumalakarregi Ezo, so, Javier, keregeta, arratsaldeon. Arratsaldeon. Oztir alero, etortzen e, zaigu e, Javier dakizuen e, bezela eta pertsonaia baten orkazpena egiten digu. Baino gaurkoan, e, eta e, horretan hasi aurretik zan e, e, nahi dizuet, e, ba, Javier besteak, e, beste Xavier e, irun derradela. Uh -huh. <laughs> eta irunen, uaintxe, gizuna, eztabaida e, bizia bai, e, duzu, eh. historikoa batzuk esan nahi dutenez hori da, ha, hain zuzen uzen ere, ba, alardean e, aurten ba, zenbait emakumek, e, bueno, aparte hartzeko e, gogoa eta eskubidea e, erakutsi dute eta erre uh -huh. dute eta bueno, ba, bada e, beste e, sektore bat, e, ba, era bat e, horren kontra jarri dena bai Eta iritsi dira, esatera, eta emakumeak parte hartu gero alardean, eh? alardea suspenditu egingo dela. Bai, bueno, esan eh, berda, emakumeak parte hartzen duela, baina kantinera bezala. Oso, papel berezia da, emakumeak on, eh, ba, ez nola esango nuken, Erabakitzen ez duena, gizonek erabakitzen dute nor izango den kantinera, ez baina horreta za parte badira batzuk ba, soldadu bezala, besteak bezala jantzitare bad desfilatu nahi dutena besterik gabe., mm -hmm. bueno, eta honen eh, kontra edo esango dugu ari direnak Ba, arrazoi e, juridiko, historiko, soziologiko eta horrelakoak aireatzen dituzte. Mm -hmm. Eta ni galdetuna nizunezuri, Xabier, eta e, bueno, ba, e, historia pizka bat ezagutzen eduzulako, eta, mm -hmm. eta historia gile zaren aldetik. E, ia, arrazoi horiek e, horrelako jarrera bat e, justifika dezaketen... E, e, e, e, nolakoa izan daba alardearen e, historia, ez alda, aldaketarik izan e, alardean, e, zergatik bai. eta hainbesteko e, deskalabroa emakumeak hor e, parte hartu nahi dutelako. Bueno, niko uste dute programa honetan, bueno, saio askotan zehar ikusi dugula, ba, bueno, azkenean tradizioa eta historia bakoitzak erabiltzen duela beti, komen eta bueno, hori ere oso normala da jakina. Eta kasunetan ere, bai, ze, bueno, emakumeak etzutela parte hartzen historikogi, bueno, bai, egila da etzutela parte hartzen, baina gaur egun ere ezagutzen dugun bezala alarde hori, hori ere ez da oso historikoa. Edo historikoa da, baina ez alarde hasi zen garaikoa, ze prinsipioz garaikoa, mila bostean eta izango zen borroka eta izan zenura, baina orduan ere etzen gaur egun goa gero nazten da e, tradizio hori, milizia foralen tradizioarekin, alardeak egiten ziren, baina oieket ziren festa, berrigorrezkoak be, bueno, ziren gizonak armak erabiltzen bazekitela eta erakusteko, eta hori, ba, justo, Karlista harteta zuen sistema foralarekin. Eta horre elkartzen dira, baina, horko bueno, tradizioan, ba, gaur egun ba, oso pieza distiratxoak direnak atxeroak, edo kabaileriko, bueno, saldideriko eskolta, edo kantinera berak ere, zuten inondik ere parte hartzen, hartzen zuten gizonak, gainera nahi ta nahi ez, eta gainera nahi ta nahi ez hirunguak izan behar zutenak, uhum. eta eta bueno, gaur egun da askoz festiboagoa, niri por zertu askoz ondo, beto hiruitzen zaidana ez, e bueno, gaur egun ja da borroke historikoa eta bueno aipatzen da baina gaur egun armak eta pizkat ba astagik festa egiteko tresnatzat hartzen dira ez da berez hola erribikativoa edo ez mm -hmm. eta emakumearen papera bueno ba bai emakumeak ezuten hartan parte hartzen hori egia da baina bueno beltzak ere ez edo polakoak bidasoakoak eta gaur egun parte hartzen dute beltzak batzuk eta bueno irunen bizi direnak eta inorkezti ez ez esaten eta bueno normala da bestaldetik ez mm -hmm. bueno ba emakumearen papera ere ikaragarri aldatu da ordoan bueno Nik uste dut aldaketak beti izan da momentu, ba tradizioak azkenian beti aldatu egiten dira, hori tradizio finkorik ez da sekula izaten, eta nik dut momentu honetan ematen duela bintzat, e, eta emakumeak bultzatuta, ba aldaketa izan behar dela, ez? Zer, non usteakotan historikoki, tradizionalki emakumeek ez zuten barter zen. Uh -huh. Eta noiz hasi ziren duela amar, amabost urte, ornon, ornon baita ziko ziren, eta printzipioz ematen zuen, bat zuren ustez, ba, ez dakit feste aldatuko zelekaragarri. Nik ezakiten beste aldatu den hori, donos es. errek esan beharkaute, es, baina, bueno, okay. ez, e, igual pixkatu uste dut berizzi beharko zela mamilla eta azala edo zer denez, mm -hmm. eta... Bueno, pues aldatu behar bada, aldatuko da, baina nik uste dut herriak berak eskatuko duela hori. Por dun, esan duzu, Xabior, eta e, azera batean, etxegoala ez zaldizkorik, ez kantinera harik, ere? Zaldizkorik behar bada bai, baina ez kompainia bat bezala, edo antolatua, eta txeroak, edo, e, zapado, kuerpoa zapadores, eta oiek ejerzituen ta izaten ziren, baina milizia foraletan horrela ez bintzat. Eta kantinera, ez, kantinera emakumeak eta joten ziren ejerzituekin, baina bestelako izena eta bestelako ofizioa izaten zuten, <laughs> Eta oriolada eta bueno, kantineroak, e, bueno, iparraldean e, ere agertzen dira inauterietan eta kantiniersa, femenino bai. no egiteko, baina portertzu horie gizon batek egiten zuen Egeten. papera eta orain pastoraletan eta maskaretan emakumeak parte hartzen hasi dira eta ez da ez erre ere gertatu. Kontrakoa ez, jarraitu du horregatikan ere festak. Bueno, ba hori kantineroak edo edo kantinierrak ziparraldeko uskaran, frantzesetik edo espainoletik hartuta, baziren gizonak ba, ori, eze, gizonak edan egiten dute eta bestelako gauzak ere bai orduan bestelako gizonak eta bestelako makumiak ere joaten ziren ejertzitu egin. baina bueno eta nilk uste dute, eta hori neriritze personala da, zorionez zirungo lardean hori aldatu eginda eta modu positiboan agertzen da Bueno, ba, bueno, orduan, baina aldatu egin da. Ez, e, gaur egungo alardea ez da benetako milizia foral batena. Edo inondik ere, askoz festibua da eta itxuraz eta ere askoz desberdinagoa.: Eta zazan eta egin ema komeak eh horretan eh, parte hartzeko arrazoien bila joateko ba, beste arrazoi batzuek eh erakutsi beharko lituzketela mm, agian mm, eh hauek baino lotsa piska batek bat, e, jaue dutenak adieraztea baina mesedes ez egin referentziarik ba, historia, tradizio da, eta iz, horrelako. Historia oso tramposua da, ze historia kazkenian horrela erabilina idotzu, beti edo zer demostratzeko erabiliko duzu, eta erabili izan da, ez, hori txarreza askotan horrela kritika egiteko baino gehiago ba, aurretik ditugu arrazoiak edo erabiltzeko edo frogatzeko erabiliko izan da historia. Eh, hori Eta bueno, emakumeak ere bere arrazo historikoa edo nola eman dute ez parte hartu zutela nolabait ere parte hartu zuten Homare, gerra guztietan emakumea parte hartzen dute biktima bezala gehienetan hori ere esan behar da. Eh? Baina, bueno, eta hori erakutsi behar da, edo ez da erakutsi behar, edo nola erakutsi behar, bueno, pues, igual formulak bilatu behar dira. Baina, azken finean, orain planteatzen da, gizarte, irungo gizarte aldatu delako. Eta ez duela lariun urte edo berreun urte zehozer delako. Hori eh? beste, beste kontua da. Hortan, nik uste dut, hortan bideratu behar dela, Eta ikusiko dugu, emendeko gehi urteetara egual farreta guzti egingo dugu, eh? Uztu duzu eta... alardea ospatuko dela? Nik uste du baietze oso fuerte egiten zaik, ez alako ingatik. Hombre, nik esan behar dut partertu dela alardetan, eh, ortero ez, baina kasik ortero. Eta nuiz baita ikusi izan dutela, eh, neska bat, gizonez jantzia, eta neko mm -hmm. disimulatua. Eta deno begiratu genuela, eta horrela ez, boz, kurioso bezala, baina... Ez zen gertatu gero entzun nuen, kapitainak ez da gizekon bainatako zen ere, esan ziola horrela ba, modu izkaituan balde egiteko neska galdegin zuela. Baina, bueno, neska egon zenbitartean, gertatu, Bara, gertatu ere etzen, Dose gertatu. Dose gertatu. Dose gertatuko daba. Eta nik uste dut, ondarribiko alardean, antzekoa baitira, kasu honetan bainzat, uh -huh. e, bandan, e, bandan emakumeak badira gaur egun, orduan, e, alardean ere bandan neska batzuk atera izan direla. Eta, bueno, za e, bueno, zabarte esan edu, jakina uh -huh. ahotzen, ba, tresna jotzen. Et ez dut uste ere pasatu denik, ez, orduan. Hombre, igual, hombre normala da, ez aldatu-aldatu ingo da, eta beldur ematen du, horrek beti beldur ematen du, baina, bueno, pues, nukustu lasai agartu beher direla, gauzaka hainbesteko iraultza ez da izango lasai. Izango dugu, seguruenik, paradarik gaion eta zegeiago e, aritzeko, gure saio honetan, baina, dakizuen bezalaxe, Javier e, Rekerejeta, Zumalakarregi museotik etortuen zaigu, eta beti ere, ba, Zumalakarregi museo horrek jasotzen duen e, garai e, hortako pertsonaia baten aurkezpena da egiten diguna. A.I.N. Euskadi irratia. Zatoz, Zornotzako Eurogar zentroaren xarma berezia ezagutzera. Eurogarren espazio bakar batean dauzkazu bilduta sofa eta mobiliario den darik dekorazio gaietan behar duzun, aholku zerbitzu guztiarekin batera. Denda ezberdinak eskaintzariko paroenak erakusketa bakar batean ikusteko moduan. Zatoz eurogarrera, garrera, Zornosako montorra osoan gauzkazu durango bidean kilometro batera. Igan goizetan ere, zabalek! Asteburu buru hontan, sekulako aukerak, aztigarraga autok John Plain antolatu duen kotxe zahar eta berriaren azokan xineste zinezko prezioak, aukerarik aukerakoenak. Eta multibalbuladun laguna diesela burudela, Renolen azken nobedadeak. Ostegunetik igandera, zatoz, astigarraga autok John Plain antolatu duen erakusketara, aukera oberik. Eta egiko Zumalakarregi museoa berriturik, arma, uniforme, kuadro, dokumentu gehiago teknologia berrien ekin orkestuta. Zumalakarregi eta bere garaia ikusgai. Aztelenetik ostiralera, amarretatik ordu bat akarte eta iruretatik zazpia akarte. Larun batetan, amarretatik ordu biak arte eta arratsaldeko ratzaldeko iruterrietatik zeiterdia arte, Talde bizitak antolatu edo informazio gehiagorako, deitu, bederatzi lau zortzi zortzi bederatzi bederatzi, 00 telefonora. Eta honen baita gaurko gure pertsonaia, ja, Mariano, Luis e, Urkijo, Jauna Dugo. E, duela gutxi aipatutako maz arredorekin zerikusia omen du pertsonaia ja honek Javier. E, bai, entzun dieute, Biak asteko Bilbotarratira, familia honeko Bilbotarrak ilustratuak, goimailako e, goi kargoetan ta ibilitakoak, Francesz edo Francestuak biak errepresio sufrituak biak ere. Baina mazarra edo gehiago zen teknikoa, bere gaian edo oso especializatua, hau gehiago izango zen politikoa, mm -hmm. benetako politiko bat. Bueno va? Ba. Nor dugu, hola, esateko Mariano Luis Urkijo? Ba, bueno, esan dugu, Bilbon zen mila zazpireundi eroro gaitazortzian, eta, eta Parisen helzen mila zazpireundi amazazpian. Eta jatorriz, esan behar da, familia noble, eta dirudun bateko zela, arabarra, haita izanazen arabako diputatu nagusia eta gero bizkaikoa, guztan du gordoan no osomaila hondikoa, eta ikasketak ere oso osomaila hondikoak zikunak, Madrile, Salaman, Katzenbidean, el gero Londresera Joana ikasketak eta hobetera hobetzera eta bueno, bere garaiko gazteak bezala Frantzeko ilustrazioak eta eragin handi izan zuen eta Voltaire itzuli zuen Cesarren herri heriotza frantsesetik espainolera itzuli zuen ja, ja gastegarrian, ez? Etorrisegatikan ere inkisizioak jarraitu egin zion eta bueno, Horribilizen, eh? Kasi-kasi. <risa> bueno, esan behar dugu beraz e, e, familia honekoa zela, no. oso buru honekoa ere bai, zen horrelako ikasketak eta hain... Bai, pentsatuko da, bai. E, Aina, azkarra... Izan behar zuen gizun hau, ez da? Hor mm -hmm. labatetik bestera ibiltzeko, eta hain gazterik problematan esartuta gainera, dizu. Bai, gazte-gaztetikan, baina, bueno, familia honekoak izan da, beti erresagoa da problemei edo, bueno, saiesteap, intzat, eta egiasen ja, hogeita lagurtekin, ba, ba, kargo importante batzukan, estatu idazkaritzen, horko ministro baten babesean, zegoelako, ordo inkisizioa saiestu zuen, eta gainera kargu honbat lortu zuen. Mm -hmm. Eta, bueno, sanberda, kargurretan, eta, bueno, hori ja hogeita urtekin baina hogeita marrurte pasatxo zituela ja ministro ere izatera iritsi zen. Hori beste ministro batzuekarri baina hogeita marrurte gazte examarra, eh, ministro izateko, mm -hmm. eta honek lortu zuen. Bueno, eta e, ministro gazte honek, e, politikari e, gazte honek, zer nolako e, politika egin zuen e, boterea hartu Artu zuenean edo goterean egontzen bitartean. Mm -hmm. Ba, bueno, pizkat zegokiona, eh? Ze ba esan dugu ezikeraz eta oso privilegiatua zen batetik, baina beste aldetik neiko zabala mentalidades eta bueno, ba 18. mendeko mentalidades zabala horretan sartua zen eta ordoan politikan hori nola deitzen da? Garai honetan despotismo ilustratua esaten zaion. Bergatek esate zaio despotismo zain. Hombre, eh, egintzen zutelako eta bueno, esaldiak nikoste dut nahiko ondo esaten duela, ez dena herriarentzat, baina herriagabe. Hau da, guming gaude, berez privilegio dugulako, baina pribilegio honetaz paliatu beharrean edo edo horrekin batera herriarentzat ere egingo dugu lan. Hori seda diferentzia ordura erte etzekoena, ez? <hazitzen> eta hori ekarrezuen ilustrazioak alde. Hori seda ilustrazioak ekarrezuen eta jainberitzegarrmendian izango da liberalismoa eta idaigarria, baina printzipioz, eh, bueno, benia, ikusten dugu piskat, tradizioa hautsi gabe, baina aldatu gain berda. Argik ikusten da aldatu behar dela, baina iradultzeri gabe, austurari gabe. Eta uhum. honek egiten duen politika piskaz bideo horretatik handi joa. Sanberda, bi urte eskase egon zela, baina bi urte hoietan, ba, bueno, boteri oso hundi esan zuela eta goza kantidadi egin zuena. Zertan e, gauzatu zen? Bueno, e, gauzatuko egin zituen, aipatuko dituz, e, ez azteko, bueno, ikusik guzu, ugari eta o, gainero oso bariatuak. Bueno, azteko, e, bueno, arazi politikoen gatik atxileo tutakoak eta askatu zituen. Gero, Salamankan, e, universitatean, mineralogia eta fizika-kimika katedrak sortarazi zituen. E, hau, bueno, e, menere ikusi genuen euskal herria Baskongada da, eta bergarako seminarioan eta lako gozak asko bultzatu zirela beti, zientziak eta arteak eta bultzatu zituen, espedizio naturalistikoak eta Ameriketan barrena ere ba bultzatu zituen, eta diruz iruz lagundu. E, gero, Beltze esklabo, beltzen merkataritza ere abolitzekotan egon zen eta bueno, hortan bultzatu zuen gauratzen duzu garat, zarrena Dai. emezortzekarren mendegoizuna, ura ere nola egon zen bordelen, eta alako lanak ere egiten zikion, ba. hori ez abolizio esklabitudia eta abolitzeko mm -hmm. lanetan taibili zen baina ezken ean, honi bezala iraultzak piskata rapatu edo egiten duz baina bueno, aldaketaketa ekartzen dituzte. gero armadarako erako untzigintza ere sustatu zuen nola ezagun hau mazarredoren laguntzaz E, eta gero, beste gauza bat nahiko delikatua, beti bezala, Elizaren diru iturriak eta privilegioak murrizten saiatu zen. Estatuaren alde. Osa, Eliza jasotzen zuen dirua, partidea batzu bintzaz saiatu zen, e, desbilgatzen, estatua aldera. <gül> bueno, haizu, ba, nik uste dut, e, despotismo ilustratua baldimadak, gehiago dutela ilustratutik despotismotik baino, ez? Mm. Ikusi eta pixka bat... E, zen olako gauzak eragintzituen? Bai, baina gero praktikan ikusi beharko noraino izan zuten eragina herriaren gan, ez? Beste lanak ere zituen politika, nazioarteko politikan, eta oso gaur egun oso kurioso egiten zaigu, ez? E, Espainia, bueno, Espainia zen piskat, e, peninsula edo nola hita baina errezuma, ze horain gehiago izan zuten berko zen, errege baten e, lurraldeak, Ba, asko zabalagoa ziren Ameriketan, eta Italianere bat ziren Parma, eta Elba, eta e, Lurralde batzu, eta Luisiana, gero frantxesa, eta gero uhum. estatu batu izango zena, noiz baita ipatu benun abiran, eta han ibil eh? ba bueno, honek zer egin zuen, oiek Espainiako erregerenak ziren, eta aldatu egin zaituen trukean, oiek emantzizkion frantsesei. eta frantxeseek emantzioten etruria errezuma. Etruria izango zen gutxi bere, Italiako, Toskana, Florentzia, eta inguru hori. Eta hori, izan zen, Espainiako erregeren Bueno, Espainia da Espainia etako orain dikik beharko nola esan beharko zen, mm. ze, eta tokik erregerentzat etako erregirentzat, eta bestiak e, saldu edo, bueno, trukean iman zizkion. Eta urut egin zaitu e, trukeona e, izan zela, mm. e, urkijok egin no. zuen ura. Bueno, ez dakite, Italiako iriak askoz txikiago zen lurralde hori, baina askoz haberatxaguak, eta, bueno, eta, eta, gert eta gertuago zeuden. Eta gertuago. Baina beste aldetik, Luisiana ikaragarri ondia, e, aukera asko emango zuena, Baina beste aldetik esan behar da esplotatzeko energiasko eskatzen zuen, eta Espainiak imperioa ja, e, piskat berazegoan, eta Beraz, frantzea enten. harrak berreizt sentitzen ziren indartxu. Bueno, e, ez dakite gaurre musikarike izango dugun, e, gure pertsonaia e, ilustratzeko. Uztu mm -hmm. dute, ekarri, ekarri duzula baina bai. eskuartean dugula. <laughs> bai, ez dakiten borarik ere badaukagun. Italiako musikada. Italiako, italiako musikada. Et, da. Bueno, utz dezagun irutxe balemazai zue. Igual zu, bukara aldera e, gaukos, e, Hori da. Eso polita da kanta, da kanta tradicional bat. Italiako musikata hartzen duena, uh -huh. baina... E, kontatzen duena gainer historia polit bat. errege bat, neska batetaz, ezkondu batetaz maitemintzen da bai. eta orduan eh bueno, raptatu edo egiten duez. <hum> eta bueno, egiten duena da kontatu e, benetako historia bat izan zen 18. mendeko historia bat eta hori se da kontatzen duena. <hum> Gero pelikula bat egin zutena, Lapota del Rai, neri ez gistatu etzitzaidana, baina hortxe kontatzen da historiori. Benetakoa, eta nik uste du gainera itoleiarekin nahiko simbolikoa, zera Italia orduan zen halako zerbait neska lidein bat, mundu guztian nahi baina gero trukean ta ja. ibuntzen zuten. <laughs> es? Bueno, eh, seguruenik eta esan duzune bezala, gizon honek eh, izan zuen bera bueno, ba, karguariz egokiona egintea, Baino beste askotan, holako eh, pertsonailak eh, iristen dire kargoetara, baina ez dute hain besteko agintea izatzen, ez da? E eh, sagintegia lurrak izan trukatu bai. besta da Baina beste aldetik esan dugu, bai, oso progresista ematen du batetik, baina beste aldetik etxaiazkoder asko bizi zituen batez ere, claro, Elizari eh, bere pribilegioak edokitzea hori oso gora izan zen, eta etxaiazkoder asko bizi zituen. Eta halako trukaketan eta Napoleonekin harreman hondiak izan zituen, eta hoietako batean ez zuen egin Napoleonek naizuen, hain zuzen Espainiako itsas armada eta eramatare Napoleonek naizuen tokira goratzen duzu Mazarr egin mm -hmm. zuena, baina honen babes politiko Ekin, eta orduan, claro, Napoleoni etzitzaioan batera gustatu, eta ezkenian zer gintzuten, ba, bere kargotik kendu, Napoleonean presioz, eta bestialetik etxaiak ere bazitu elako, eta hori gorenetik, ba, bueno, putzura ero izan, iruñeko zidadelan konfinatua izan zuten. Uhum. Gezurra dirudi, Napoleonek zen olako boterea zuen, ez da? Bai, bai. Ikusi behar da, ez da? Bai, teorian aginterik etzuen Espainian, baina presioik kara garri zen zen, eta gero, claro, E, orduan gildituzen, e, maz, e, barkatu mazarrere, urkijo, gildituzen pixka, ba, bueno, itzalpean bezala edo, nola hita esategatik, baina gero torriko da, Napoleon bain, berian ariarekin, que horian José Lehena, Napoleonek mm -hmm. agintzen zuen praktikan, ez, baina, yeah. eta orduan berri du urkijo parte hartuko du e, José Lehenaren, Pepe Botellearen gobernuan. Eta oso, baina, oso denbora e, gutxi zantzen ura, ezta? Urte batzuk, bai, eta ja. lehenago zantzen dugu. Orduan, e, Napoleonen eta lagun ez zituen e, beste batzuen e, presioei e, esker, esango dugu, mm. e, urkijo desagratzen da panorama politiko netatik. Hori Hori da? Mm? Eta errekuperatzen du nahi baduzu maduzu, berriz bueno, ere Napoleon zerbait... Napoleonek berak errekuperatzen e... du. Hori da, eta bitartorretan e, zer egin zuen, madakigu? Bilbon egon zen, eta Bilbon bitartorretan izan zen bestetan aipatu dugun zamak da izeneko matxina da... Eta zer gertatu zen orduan, ba, hau esan dugu klaro, burgesiaren alde jartzen da, orain herria erabiltzen du, baina sasatzeko beste jauntxoen kontra, eta azkaren errepresioa torrizitzaion, batzarre dori bezala, eta hau ere burgosera joan zen, deserri mm -hmm. Gero berriro errekuperatzen dute, ze klaro, lehenago esan dugu teorian horiez, dena herriaren zatz, baina herria gabe. Ba, Napoleonekin askoz garbiago eratzen da. Zer prinsipioz, iraultza eta ekartzen dute Frantsesek eta askatasunata, hori teorian da, baina praktikan beste gerra bat ekartzen dute. Eta frantsesak eta frantxezaleak edo frantxestuak edo francesa esaten direnak, mm hoiek -hmm. ere ikaragarri fama txarrartuko dute, bueno, benetako irein bat izango da, eta orduan e, urkijo hortan ibili zen, bere lan erreformistei ekinaian, baina azkenean praktikan ba aldegin behar izan zuen. Uh -huh. Bakarrek zegoen erreforma uh -huh. hori egin dairean. Eh? Uste baino gehiago baziren, baina klaro hor kontradikzion diak, baina Era, erreformak nahi ditugu, baina claro herriak ezpaitu erreforma horiek frantxesekin dato zelago zeregin. Eta hor, bueno, goia behar da famatuena, ez frantxestua eta uh -huh. ez, ideia berrien aldekoa herriaren aldekoa, baina jo. aldetik ikusten duen fin gauzazko aldatu beharra dagoela. Ez. Por zerto, goiak herretrato bat egin zion, nola ez? Urkijorin. Eta Urkijori? bai. urkijo honek e, badu zer ikusidik e, gaur egungo urkijo markez oiekin edo? Mm, ba ez daki seguro, baina behar bada bai, ze bueno oso jatorri nobleko familia da, orduan ba behar bada ez uhum. gero adarrak eta izaten dira horrelako familietana, eta behar bada bai, bai. esan dugu privilegiatu batzen eh, oso asmo honekoan nahi bauzu eta azkenean egin zuena behar bada, baina bueno privilegiatu batzen eta horreko hor beti esaten dugu egon behar da ez, e, labaino horretan nolabgeit esteagatik. Erreformak bai baina ojo noraino ez eta bueno, opiziziondiak daude batetik eta bestetik eta oso zaila dazutik mantenitzea ez mm -hmm. e, halako borroetan. Gerra bukatzen da eta eh Alde egiten du. Alde claro, ustedes rapatzen badute, ¿es? Colaboracionista edo esango genuke gaur egunez frantsesalea eta frantsere aldegin zuen eta bueno, asko kaldegin zuten frantsera, baina bero asko hietatik an asko gero erregeri barkamena eta eskatu zioten Espainara itzuli a eta bueno, batzu jaso zuten orkijo kezuena la koreke egin, etzegoen bere buruarekin, bueno, zen, eta etzegoen damutua edo orduan Frantzian gelditu zen eta frantses nazionalitatea ere eskuratu zuen. Pentsatzen hasu. Bueno, halako ilustratu batentzat Frantzia zen bere aberri espirituala no laita esategatik, orduan alde horretatikan, bueno, etzegon bat ere lotsatua uh -huh. egin zuen, az, berak ba ez dakite hobe berrean edo eginak zituen bere lanak. Uh -huh. Bueno, izan duzu e, Parisen hiltzela. Uh -huh. Eta neko gazte? Bai, bueno, akizu garai hauetan eta hiltzea ez dela uhum. aintzaila ez iltzen, bueno, gaixotasun bai, brogita urte zituen, etzen aintzarra baina. Uhum. Por zerto, bere epitafia, nik uste dut, euskarazgarri dugu, oso kurioso da, bueno, kurioso, nik uste dut neko adierazgarria eta ondo kontatzen duela zer izan zen gizona ez eta zer izan zen bere mezortzigarren mendeko garai gura, hain optimista, hain gaztea nik uste dugu ba. Ba, oso zabalazela eta, bueno, ez... Danak aldatu naiz zituela. aldatu nahi, zituela, da, aldatu eta... nahi zuela, eta pentsatzen zula egin zitekela poliki eta lasai, eta hil zen ean, ezen aintzarra hil, bueno, eski, baina... Bueno, ez ziaten asko... eman denborik, Javier, ez zer egiteko? <laughs> e, klaro, hori da, baina behar bada optimistegia zen, ez? Eta pentsatzen zuen gauzak kerre zirela. Eta gero meretzei garremendekua horretan optimismo guztia hori joan egiten da pikutara, zer gerra gerrak etorrita, gerra azkenean eh hori es ez, einda eh... gauzatu gausatu eh ilusio ege... bai, edo igual bai baterea. baina realismo gehiago edo beharko zen mm -hmm. baina bueno epitafioan eh hiltzenean jarri zuten epitafio nikosta du ondo ikusten dela hori Bueno, Euskaraz, zen. Euskaraz, hola izango zen. Hemen datza Don Mariano Luis Diurkijo, Espainiako ministrari eta lehen idazkari Parisen hil zen mila, mila zortzeren da mazazpiko maiatzaren hituan, berrogei urte zituela. Benetako filosofo kristaua, aberastasunean apal, politiko ilustratua, jakintxua, zientzia eta arteen babeslea, seme ona, zintzoa lagunekin, errukiorra zorigabekoekin, bere lagunak, bere familia deskontsolatuak izateri osorik batez ere... Espainia berea berrimaitea haren minez egongo dira beti. Lurra arin izanakio. No maite zuen eh, norbaitek, eh? Gauza guzti hauek jarri baldin bazizkial bai. eh, bere epitafioan. <laughs> <laughs> bai, bai, ez dago gaizki, ez? Ta, bueno, ba hori, oso gizon burondate honekua, gero ja zer izan zen praktikan beste kontua da. <laughs> bueno, eh Urkijo Jaunau euskalduna dugu jaiotzez. Bai, Bilbokoa. ba, eh bai, baino ezzu nola ez era partekorik e, egin nola euskaldun bezela. Esan eredet eta Euskal Herriakoa, ezta? Euskal Herrian egia zen, bueno, oso gutxegon zen, Bilbon egon zen Zamakoladan eta ikusten dugu ze gaizki aterez hitzaion Taburgosera mm. bidali zuten eta bueno, Iruanian ere izan zen, baina on konfinatua. Iazan, ez da gitu hau izango zenpiskagat Europarra nola baita esatea batik, ez beste gora begira zegoen behar bada hori seko goregi begira zegoen eta herria hori teorian hain maitez zuen agero praktikan piskagat urruti egiz ez eta klaro praktikan hori somatzen da politika egiteko orduan uh -huh. Baxe izan dugu Mariano Luis Urkijo Ez korrek asko seber eta datoran ustri larte datoran ustri larte Ormaiztegiko Zumalakarregi museoa berriturik, arma, uniforme, kuadro, dokumentu gehiago teknologia berrienekin aurkeztuta. Zumalakarregi eta bere garaia ikusgai. Astelenetik ostiralera, amarretatik ordu bat akarte eta iruretatik zazpia arte. Larun batetan, amarretatik ordu biak arte eta ratxaldeko iruter dietatik zeiterdia arte, Talde bisita kantolatu edo informazio gehiagorako, deitu bederatzi lau iru, sortzi, sortzi bederatzi bederatzi 00 telefonora.